Kotzak desekreti abadu. Bekusenia. De Ozan zerki egin da, eh? Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. Zinema! <gülüyor> zinema! <gülüyor> <gülüyor> Ingels ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan elburu ez da izaita bost, klon, klon edo bost, zantzeriztinez, perfektoak lez. Badana ikeri hori, bakizu zubi egiteko behzarengan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Bai, horgan horretazen dudlinik uh, burtsa hori edo beka hori dela um, eskual kutura akundearekin uh, elkar fundazioa eta elkar libudendarekin antolatoa. Uh, Iruen artean uh, ebaiten dugu mila euroko uh, laguntza bat. Uh, beka horren elburua da gazteak uh, bultzatzea, mentulatzea euskalazideaztea. Eta hor duan deia, uh, amargarren deia hoa ilustatzen dugu. Um, lagina horretazten dutele uh, berroi, berroi urte petiko adina izan behar dela donc il s'est gasteisen berdela et lagina eranan berdela hurriren uh, ama Eta pirantenas et encourage moi de la bimilagoyeko chalako uh, asukan uh, aritalatza Bello du Baionako Elkar Liburu Dendako zuzendariaren adierazpenekin abiatu dugu gure gaurko kultura tala, Bayonako Elkar Liburu Dendak Elkar Fundazioaren eta Euskal Kulturera kundearen laguntzarekin iparraldeko idazle gazteak, idaztera lehiatzeko asmoz sortu duen gaztelum, izeneko sorkuntzarako bekaren amargarren ediziorako EPEA ireki baitute EPEA ireki dutela iragarri eta bederatzigarren edizioko irabazle izan den, mai Helen Egi Luko idazle gaztearen derea liburuaren aurkezpena ere egin dute. Bai, liburua Sarako idazlen biltzarrean ere izanen baita. Ba, Maialen Egi Lukurekin mintzatu gara. Elio Vigionek uh, kondatzen du uh, uh, gaujigunen uh, asmendu bipolaharren do bipolaritatea eritashunan uh, biciduan pertsonaia batena uh, ibilbidea emazte eh, gazte bat eh, Padiz eta Euskal Egeren artean bizi dena eta onen uh, ibid bide eta tarteka kaotikoa kondatzen du, elebehiak. E, ala, izanen dituen krisialdien bilakaera, e, bere bilbide terapeutikoa ere, no? Le, ezagutuko duen e, nola asendatzen diren e, alako gaitzak dituzten jendeak. Eta eta hogek bere inguruko ikilako ajemanetan izanen dituen eraginak. Mm -hmm. Taukanen dituen laguntzak ere. Zergatik gai hau, ketona esan duzu? E, nire esperientziari lotua da hori. E Bilbidean zehak eritasun hori ezagutzen duten jende batzuekena jemanetan izan nahizelako, eta nire auk e, Eh, Diagnostikatua izan nintzen eta hortzik sortu zitzaidan behar, behar gugi bat, ikikuitakoa eh, du no, bizi izandakoaren ulertzeko, da ordon hasi nintzen inkes, inkesta baten eraabaiten hogi buruz, eh, zenbaitlab Uh, liburu espezialisatua asko irakujiz, lekukotasun obrak, hartatzaileak uh, idatzi dako ere eh, obrak, eta eta horretatik uh, piztu zitzaidan uh, idazteko gogoa, ta endotik ikusi nuen beraz, uh, gaztelu umako ep hori zabalik zela, eta pentsatunen bazargatikaz part, uh, partekat haraz, zi hori, eh, ikasitako hori eta enetzat izan da uh, unkandu funziokat hartiko bat, eh, bizizan dako arekin gibeltasunaren hartzeko bide bat izan da. Mm. Eta azpimarratu nahi nukez, tele autobiojafia bat. Oja, <laughs> e, hori eh, izan da. Fiksiora jo duzu? Zergatik formatu hori. Neri egokiai duritzen behititzaidan uh, uh, asmatutako historioarekin uh, uh, gero egan behar dut uh, uh, estena labuxak lan du dituztala uh, zati bako txean, labu, uh, estena labuxak dira eta uh, ikuspegez be eh, desberdinetatik behar dinetatik idatzi nahi nuen. Hainezat uh, egukia irudituzitzaidan, uh, uh, egituratu bain nuen uh, historioa hene baitan, uh, hala, uh, naturalki elebe gira jo nuen. Eta ekan uh, uh, behar dut uh, obran bi narratio mota badirela, badirela um, protagonistaren, Uh, bosa entzunarazten duten zatiak uh, uh, eta tartekatua dela tartektuak direla, uh, beste pertsonaian uh, um, beste pertsonaian ikuspegitik idattztako nekin. Mm -hmm. uh, estena sorta bat sortu nuen eta etala ohojela egituratu nuen ere ereja. Ara, ba Zure elaberria dagoeneko eskutartean, zure lehen espirientzia izan da? Zure lehen elaberria edo betidanik idazten duzu? Betidanik enez dake ezan. Baina uh, badurteak ere majazten eta pintatzen utala eta uh, bai idatzi datzi izan ditut alako ipuntipi batzu edo baina uh, ez, nu, ez nuen uh, uh, sederik baita espada uh, jendeen uh, intzinean uh, jendeen jenderi uh, edo janei dut uh, argitaratzeko sederik ez nuen baita espada eta uh, dula um, oraina uh, lau ez paboztu txutuko aukera uh, Mikel Dalbret ki dat sitako le berrietan hori lan hori eginuen eta konfiantzamen zidan horrek uh, nirei idazkeran, eta eta nere len osokmen lanada gero hala Pamaialen hegi lukuren adirazpen hauekin gelditzen gara, eta guguan hartu girgileri anderean dagoeneko eskuragarri duzuela elkar argitaletxearekin, eta sarako idazleen biltzarran ere, izanen dela elaberria igandean gainera idazlearen presentziarekin. Zen bat alditan, esan note dio, Der Navil so akule sintesen rau chiso minha vida não é és tu aqui tas ganha rotinzin me then i feel don't wear és tu akule sintesen rau lea. Gehien natzen duguna da hunkigarria dela, e, Gai hori tratatzea ez delala gaiola, erresa, baina baek bon, kesketariko batzenia ez ote astunegia edo beinala ere jendea bakorrra ateratzen dela, mezua baikorra dela, ez, pertsona hori bat bere osotasunean ikusten dela eta ez dela, Unkigarria dela hori, oso unkigarria, tristea ez hori, eta bueno, alako harrak, eta gustatzen zaila eman den modua ere, bere sumetasun horretan, e, e, eta urbiltasuna, hori saiatzen gara leku goxoetan, txikietan, eta jendearen gandik biziki urbil, mm, formatu horrek hori albidetzen du ez, eta interesgarria da hori ere, bai. Amaieru Zubeldiak Bernardet Lujo Iratzoki aktorea ere bidelagun duela emanaldi berri bat eskainiko du ostegun honetan urruñako bertsoli elkartean arratseko zazbiretan zahartzea eta Alzheimerraren heritasuna gaitzat hartuta euskarazko irakurketa eta taularatze saio unkigarri bat eskainiko digute hain zuzen ere bikoteko irakurketa moduan musikatu eta oholtzaratuko dutelarik E, hori ere bide bat izan da, e, eta laister idazten hasi nintzenean laister ohartu nintzen bi pertsona izango zirela, gaur egun emakumeen zahartua, Gaur egundagoen bezala, bere ohar egunerokotasunean sartutako ohar egiten eta bigarren pertsunaia bere memoria, eta memoria hori etorriko da, gerota leku gehiago hartuko du, emasteak ba hitzak eta alak eta galduko dituen arau, ba memoriak dio, gerota leku gehiago hartuko taulan eta espazioan eta haien arteko joku hori eta e, bueno, uste dut indar handia hartzen duela oso simple izanik ere. Eta, bueno, gero, testua ere jendeari asko guztatzen zaio. Ba, ori, bere bizitza osatzen ari da, poliki-poliki ikuslea e, pertsona hori izan dena eta denaren e, ohartu e, zioten da, emeki-emeki eta bukaeran osatzen da e, historia osoa. Pertsona osoa, labur bildua bizten dena, mia. eta hor e, musika ere bada, tarteka tarte musika zatiak ere badira baitagurtzanean duetsak e, egin digune marrazkis egindako bideo bat eta bueno horrek ematen diola ikusgarriari ordubeteko formatu honi hola aski ongi borobiltzen duela ohar hori bentsat e, hartzen dugu ba oroitzen naizeno emanaldia ikusteko gogoan hartu murruñako bertsoli elkartean izanen duzula zola itsordu ostegunontan arratseko 7etan eta sartzea bost eurotan izan eta Ba izan da garkoak emanduen duen guzia eta gure garko mankizuna bururatzeko biharko egunera begira jarri naiko genuke ere bihar Imanol Uedarekin mintzatuko baikara donin horrez izen artistikoarekin abiatu duen ibilbideaz, Mintzatuko gara bai eta plazaratu berri duen diska berria ere noski. Ba, besterik ez, bihar arte izan non geio. Zotora geizten <tipos> da baitan argi sobera da. Mugaten atxepela Eldu zaio atzetik Kanta bat ondu behar du Kanta bat biara munera Iri izte Coko telewi tak Piem dieia On curyba te wedi nacendio Zuajca tetik Soń Ez ur sai ski on. Bidevasteretik. Cantava tonduverdi. Cantava to a Ako txak desekreti abadu, de benko sebia. Ozan zer gehiagin berriz biztan da, eh? Bara bakatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. <gülüyor> <gülüyor> Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzariztinez, perfektoak lehen. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko behitzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA